De când nu mai marcasem? Suntem pe drumul cel bun. Da, patru, Ușor, cred. pas cu pas, știi cum e vorba în sport asta, cu pas cu pas. Câți ani se fac de la ultimul campionat la care Ușor. am participat? 20? Cine lasă-le trebuie? Acum, așa, sincer, am mai zis-o. Vă rog, nu mai dați vina pe Daumpe, poate să vină oricine. Și Mourinho, și Zizu, și Simeone, și Nai cu cine pe bune? E foarte -ai adevărat. cu cine, mă. Da. Ușor ușor mi se face doar de pițurcă. Nu zău pe bune acum începem cu pițurcă, era mai pe Singura șansă, uite cum face Haji. S-a apucat să construiască, dar n-are nimeni răbdare cu naționala să facă asta. Unde să Unde joacă ăștia, mă? În Ludogorez, prin seria a II-a că trebuie unde? să termine Haji construcția trebuie. ca să ne apucăm de națională, de dar ne-a furat ăștia tot. a piți să știi că era realist. Chiar și tata puiul. Adică ei erau potriviți, domne pentru oamenii ăștia și reușeau. Lasă-mă, poate. Să împingă un pic. Da. Cât despre reconstrucție, sunt 20 de ani de când 20, reconstruim, cam așa. Reconstruim, un da. pic, vreo 20. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Everybody grew to the music. Everybody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 Got Come on now everybody, we've got it going on for oh, hey. We've got it going on for oh, we've got it going on for And I'm creeping up on your left don't get I get with you, I I get Just to get right What you want is what you gon' get Backstreet's got the special effects If you really wanna see What we can do for you Live in the crazy one, No static Sing it I'm jam on cause Backstreet's got it Come on now everybody We've got it going on yeah. years Jam on cause Backstreet's got it Come on now Just can't hold it back no more și 19 minute, începe deșteptarea, bună dimineața prieteni, cu vești bune sau mai puțin bune, sunt probleme în trafic, avem trafic îngreunat pe DN1, celebrul DN1, Câmpina Ploiești, la kilometrul 83, acolo a avut loc un accident în care au fost implicate două tiruri, unul dintre ele a făcut pana, a tras pe dreapta șosele, iar un al doilea a venit și l-a lovit din spate, traficul nu este blocat în zonă, însă se circulă destul de greu, mare atenție în trafic. Da. Au fost alegeri locale ieri în mai multe locuri din România. 5 municipii, 9 orașe, 35 de comune. Prezență foarte, foarte mică, mai ales în orașele mari. La Craiova, prezența la vot a fost, țineți-vă bine, 18,57% la ora 21. Și, mă rog, a câștigat cine? A câștigat un domn Mihail Genoi, de la Partidul Social Democrat cu 42%. Deci asta înseamnă, dacă faci raportarea, mai puțin de 8% primarul municipiului Craiova a fost ales cu mai puțin de 8% din voturile cetățenilor respectivi. care au votat la ei. Uh, pentru el. Dăi seama da. că dacă și-au mobilizat puțin organizația de partid de acolo și s-au dus toți la vot, au câștigat. Bugetul anual în Craiova e de vreo 600 de milioane de lei. Numai impozitele și taxe plătite de, taxele plătite de Craioveni sunt 140 de milioane. E incredibil cum oamenii nu sunt pur și simplu interesați ce se întâmplă cu banii lor. E o desprindere foarte periculoasă de comunitate și cei care o conduc. La Târgu Jiu la Târgu Jiu a fost prezența de stați că vă spun imediat 20 20% 20%, 20% la da. cam 20% la fel un oraș Târgu Jiu la fel un aici a câștigat un domn de la PNL Marcel Laurențiu Romanescu cu 52% de, din voturi la fel, un oraș cu un sfert de miliard de lei aproape, buget anual, 226 de milioane de lei. Sunt foarte mulți bani care sunt dați de cetățeni pe mâna unor oameni care, mă rog, știg, ajung acolo prin decizia unei ultra-minorități. Ruptura dintre alegători și aleși este foarte mare. Este un hău, o prăpastie. Sunt enorm de mulți oameni imensă majoritate uh, dintre noi nu mai avem niciun fel de încredere în, uh, în cei pe care îi alegem. Și asta este un fenomen uh, periculos. Din multe puncte de vedere, sigur, creează și oportunități. E o criză, ca orice criză, această criză de încredere creează oportunități. Pentru noi partide. Dar cum vor fi aceste partide, vom vedea. Adică s-ar putea să apară partide um, cum să spun, cu ideologii nefericite. Gândiți-vă ce, da, gândiți uh, ce mișcare socială a strâns 3 milioane de semnături. Ea ca așa. Da? Da? Ce oprește, de exemplu, Coaliția pentru Familie să-și facă acum un partid? Când are deja notorietate... ia ca și... ideea. Da, ca ideea. Bun, sigur, s-ar putea să apară și altceva. S-ar putea, putea să apară un partid uh, meritocrat, pro-european, nu? Nu e exclus dar golul este acolo și cu natura are o roare de vid, el va fi umplut mai devreme sau mai târziu. Și crezi că Astea? un astfel de fenomen, o astfel de mișcare, ar putea să miște mai multă populație la vot? Da, uh, la vot? bun, sigur, e o întrebare, nu știu, dar de să preia puterea într-un fel sau altul. surprins că după tot ce s-a întâmplat în prima jumătate anului, după noaptea ca hoții și așa mai departe, în care s-a vorbit foarte mult despre da. ce am putea face noi, atunci când politicienii n-au grijă da. de noi imediat după vot? De la colectiv încoace. Asta, rom... Asta e un neam mai mioritic, așa, noi ne mișcăm mai greu, suntem mai paseiști mai Filosofia e de supraviețuire, o să vedem ce se întâmplă, dar mișcarea apare. Bun, nu e o, e o dezamăgire față de establishmentul politic în general în lumea occidentală, mai puțin la nemți. Nemții sunt cei mai stabili dintre toți, adică nemții să ne ferească sfântul dacă se destabilizează nemții. Că ultima dată când s-au destabilizat s-a lăsat cu un măcel îngrozitor la scară planetară. Dar, iată, în Franța este un președinte plecat de la un partid tradițional, de la socialiști, care și-a făcut propriul său partid. Domnul Macron a câștigat președinția, excluzând în finală, n-a fost niciun reprezentant. Deci, nici Macron, nici doamna Le Pen nu sunt reprezentanții partidelor tradiționale din Franța. Iar în Parlament acum, partidul domnului Macron, care are un an vechime, la France en Marche, are un an vechime, a câștigat uh, cea mai mare parte a voturilor, 30%, și în sistemul electoral francez, cu două tururi, în, în turul următor, în turul al doilea, există posibilitatea să ia uh, o majoritate simplă, dacă joacă cum trebuie. Vezi ce interesant e sistemul francez? Sunt două tururi pentru parlamentare. Așa. În turul 2, intră cum intră la noi în prezidențiale primii doi candidați. Asta exclude partidele de extremă. Exclude, exclude extremiștii. Pentru că extrema poate să motiveze o minoritate importantă cum este partidul doamnei Le Pen dar în turul 2 se mobilizează partea normală la capa societății și votează uh, pentru celălalt Eu observ că în România doar sportul mai mișcă puțin lumea, am văzut că Simona a avut o audiență de ceva mai bine de 2 milioane de oameni, deci da. lumea s-a mișcat acolo da, Tot respectul pentru Simona Și naționala, așa cum e și capă <laughs> A mobilizat un milion e. și jumătate da. de Simona Și era destul de târziu, adică și lumea obosită după meciul Simone, da. adică totuși... Ce înjurată a fost viața Simona pe cuvânt? Evident, după ce a pierdut finala, a început o haterială absolut uriașă. Era de pe internet, că Simona, că e... Era ridicul. de așteptat. Eu vreau doar să spun că s-a mișcat mult mai multă lume în direcția asta. Sigur, e mai ușor să stai acasă cu telecomanda în mână decât să ieși până la școala de vis-a-vis -vis și să votezi. Da. Dar da, știi ce spune asta? Implicarea pentru, bă, în televizor pentru un rezultat sportiv sau altul e mai mare decât implicarea în viața noastră da, socială și politică. Da, este o implicare afectivă și acest principiu funcționează într-o măsură importantă și în politică. Peste puțin. Atunci deci... când apare un personaj carismatic în politică, strânge energii. Asta este... Uh, ce cred că se va întâmpla până la urmă în România. Cred că apare am un personaj carismatic la un moment fost... dat. și face partid și am strânge interes. voturi. Am fi fost mult mai interesați ca România prin Simona să rolanga Rosu, trofeul, da. decât să mergem la vot și să ne decidem soarta pentru următorii ani. Eu nu pot să înțeleg chestia asta. Păi, nu știu... -s și deci nu o Bine, așteptăm da. personajul carismatic sau personajele carismatice. Nu știu dacă îmi e în frică. 7 și 26 de minute, ne întâlnim în direct cu voi în deșteptarea în câteva minute. moi Guran. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Flanco Discount Days, reduceri ca lumea pentru toată lumea. Până la 70% reducere la sute de produse. Mașina de spălat rufe indesit 5 kg, clasa A+, și 1000 de rotații pe minut este 799 de lei, redusă cu 300 de lei. În plus, ai credit pe loc fără adeverință. Flanco.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 It Mobile Days-la iMaget aduce până la 35% reducere. ia acum primul tău laptop cu procesor Intel Core și conectează-te cu lumea întreagă. Comandă laptop Asus AC541UA cu procesor Intel Core i3 6600U, memorie 4GB și hard disk gb la doar 1399 lei.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 Avocatul Diavolului, cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. La Simona, care este lovitura spectaculoasă care te face să cazi de pe scaun? Reverul lung de linie. E o lovitură instinctivă pe care poate să o dea aproape fără pregătire. Nu ai dreptul să spui despre un om care a realizat ce a realizat pe munca ei exclusivă să putem spune ceva rău despre Simona Hale? Avocatul diavolului, vineri de la ora 13:15 în direct la Europa FM. Europa FM 7:32 de minute. Banca Transilvania te invită să asculți Busy Day la Europa FM. Moi e cu noi, bună dimineața. Bună dimineața și bine v-am găsit. De câte ori votează lumea câte un partid populist așa, care fie în parte și făină, fie promite creșteri de salarii și de pensii, elitele intelectuale și financiare ale nației noastre ridică așa din sprânceană scârbite. Cât să fână, cât să fâ, cum zic colegii mei mai tineri, asta e țara. Vă spun și eu din când în când, că repetem mereu și mereu aceleași greșeli. Istoria noastră nu se întinde ascendent pe abcisă și pe ordonată, indicând așa o ridicare ca la restul speciei umane. Graficul istoriei noastre arată cel mai des o rotație. Dar azi o să vă spun și eu de ce nu doar populația sau bugetarii sunt de vină pentru asta. Busy Day cu Moise Guran la Europa FM Înainte de criza din 2008, consumul populației și al statului de potrivă ajunge sără atât de mari, încât nimeni nu prea se mai uita la bani. Creșteri de salarii, promisiuni mai mari decât creștere, așteptări, consum în așteptare, credite, adică. Importuri mari, exporturi, eh, nu chiar atât de mari. Credite, implicite, adică. Vai, ziceai că suntem pe la mijlocul anilor 70, când la fel Nația descoperise creditul fără să știe. Se împrumuta Cărmaciu, lumea simțea doar la salariu, concediu anual la mare, marfa din Neckerman adusă de vaporeni. Dar Astea. Dar diferența dintre producție și consum tot creditera. Pe la sfârșitul anilor 70 lumea a intrat într-o criză de bani. Cârmaciul n-a mai primit credit, în 82 țara chiar a intrat în încetare de plăți, iar la final poporul a căsăpit cârmaciu. Când în 2008 s-au scumpit iarăși banii, ei, toți au dat vina pe vremuri. N-a făcut nimeni corelație cu complicitatea călduță dintre noi toți și politicienii care ne împrumutaseră până atunci. Ba chiar statul român a pornit o cursă a supraviețuirii împotriva propriilor cetățeni, trăgând ca disperatul resurs. Financiare din Bănci în detrimentul restului țării, și bancherilor le plăcea să știți. Dar încă o dată, toți s-au gândit la creditele efective și individuale, nimeni la creditul implicit în care trăisem cu toții, importând mult mai mult decât produceam. În fapt, singura diferență dintre 2008 și 1978 a fost existența unui sector privat care, cu chiu cu vai a reușit să urnească țara, și statul român implicit odată cu ea, din marasmul în care intrase iar. Acuma vine banca națională săptămâna trecută și. A avertizează că sistemul bancar din România este mult prea expus față de statul român. Eu zic că sistemului îi place. Chiar dacă ponderea creditului statului român e cam de două ori mai mare în total credite față de normal, adică față de un stat occidental. Păi da, acum avem leul valută. Statul român nu mai are de ce să plângă prin Germania sau pe la femeii după bani, cum făcea pe vremea Marelui Cârmaci. Acu a venit muntele la Mahomed. În același timp, dezechilibrul comercial crește cu un miliard de euro pe lună, să chi atât a fost în aprilie. Iar noi toți, bugetari, privați, pensionari, banchieri și lăcătuși mecanici deopotrivă, ne împrumutăm prin consum, învârtind aceeași roată a istoriei, nepăsători implacabili, separați în egoism, dar pentru a fi reuniți într-o fatalitate a poeticei noastre veșnicii. Amin. <laughs> Busy day cu mulțumim Moise, și te așteptăm cu drag la unul și un sfert cu România în direct. Pastila va fost oferită de Transilvania.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 Facem gașca împreună cu Micchi și piloții de curse. Iulia, bună dimineața! Bună dimineața! Bine ai venit alături de noi. Câți ani Iulia? Șapte ani. Multi înainte, te-ai trezit greu astăzi, da? Te-ai trezit greu, zic. Iulia, te-ai trezit greu astăzi sau ușurel, așa? Da, greu. Greu, greu, greu. Uite, trebuie să completezi o frază, da? Eu spun ceva, și tu completezi că trebuie să știi despre ce e vorba și câștigi da. premiul de la, de la Disney, da? Da. Fii atentă. Pe locuri, fiz gata? Start! Start! <laughs> Bravo, Iulia! Amici și piloții de curse te felicită tocmai ai câștigat un kit de joacă al piloților de curse. Felicitările noastre, aliniați-vă din nou la start în concurs mâine dimineață și nu pierdeți noi episoade din Mickey și piloții de curse în fiecare sâmbătă de la 10.30 doar la Disney Junior. Știi, Vlad, că m-am trezit sâmbătă asta doar ca să văd Mickey și piloții de curse? Îmi imaginez. A fost fascinant. Și Alexandra a rămas să doarmă, te uitat ca să poți povesti mai târziu, Ha! <laughs>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 Pun la bătaie berea din Butoi. Detalii și regulament pe europa.fm.ro Flanco Discount Days Reduceri ca lumea pentru toată lumea Până la 70% reducere la sute de produse Aragazul Zanusii cu 4 arzătoare pe gaz Grill rotisor și 5 ani garanție este 899 de lei Redus cu 300 de lei În plus, ai credit pe loc fără adeverință Flanco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 te invităm marți, 13 iunie, la Sabon să profiti de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day în magazine și online pe sabon.ro. Sabon, The Essence of Pleasure. Urca sau coboară? În Europa Top Hit, piesele sunt tot timpul în mișcare.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 Te de de parte te to e parte, te Și apoi bună muzică! 7.43, ne-am întors. Am să vă rog să rețineți un număr de telefon dacă aveți o opinie vis, -vis de subiectul pe care o să-l prezinte Vlad acum. 0372 069599 Ne sunați și intrăm în direct. Da, e vorba de povestea incidentului de joi spre vineri noapte, în care fostul deputat Cristian Băureanu s-a înjurat cu un polițist și a sfârșit în arest. Uh -huh. Poliția rutieră a postat ceea ce se numește filmul întreg al incidentului, durează 6 minute și 28 de secunde, găsiți acest film și pe pagina noastră de Facebook Filmul a fost tras pe telefon de polițistul cu care se ceartă Cristian Boureanu, pe telefonul lui mobil, e filmat vertical pentru că domnul polițist are acasă televizor vertical Bun, deci, ca o descriere scurtă, dacă n-ați văzut filmul, um, Boureanu e în mașină, în dreapta, prietena lui e la volan, polițistul agresat mai devreme filmează, pentru că incidentul s-a desfășurat în doi timpi. A fost oprit undeva, s-au certat, s-a avut loc... Uh... O mică, cum să spun, era acolo, înțeleg, după care ăsta a plecat, boureanu a plecat și l-a oprit la 2 km mai încolo. Deci polițistul l-a agresat filmează, are un deget rănit, se vede o rană, spune că i-a trântit Băureanu portiera peste mână și are, un loc, are loc un dialog destul de brutal. Acolo se înjură reciproc, Băureanu e cam tulbure, polițistul e furios, îl amenință că îi va face dosar penal, dar îl amenință și cu televiziunea. Îi spune, lasă că o să vezi tu chemi o televiziunea acum. Bun, ce să vin până la urmă ajutoare, polițistul care intervine, echipajul al doilea e ceva mai regulamentar, spune să se facă actele și gata, Băureanu iese, îl lovește pe alt polițist unde e voinicul lui mai greu, ăla răspunde instinctiv cu un croșeu în barbă și filmarea se întrerupe în urletele femeii. În cele din urmă, Băureanu a fost dus la secție, după care a ajuns la spital cu diagnosticul fractură de sinus maxilar. Adică are fața spartă. În termen golenește asta înseamnă sinusul maxilar sunt reprezentat de două cavități în stânga și în dreapta nasului. Uh -huh. Deci, polițistul i-a dat cu brațul lung al legii. Legii, în da. În fața, așa, lung și puternic, și acum, probabil, că domnul Băureanu nu mai poate participa la concursul cea mai frumoasă fațadă. A, asta e, reginion. Bun. Ce mă frapează pe mine în toată povestea, și asta vă propun să discutăm azi, la 0372069599, eu nu înțeleg ce procedură urmează polițistul care filmează timp de 6 minute și 28 de secunde cu propriul lui telefon, în timp ce se ceartă cu un recalcitrant. Deci cine este cel mai vinovat în toată afacerea asta? Nu vreau să-l scuz pe domnul Băureanu, dar mie mi se pare o interacțiune acolo, nu între un golan și uh, organul legii, ci între doi golani. Ce polițist ăsta care amenință deci că altfel... dau eu pe mână televiziunii? Ce asta? Deci singura, singura greșeală pare a fi faptul că polițistul nu a acționat conform legii din prima. Da, nu știu, care este procedura? Domnul Godină, ulterior pe Facebook, își scuză polițistul agresat, care încă o dată e altul decât ăla filmat. Așa. Da? Și spune că în cazul în care polițistul este atacat, se pot aplica și lovituri cu pumnul, mâinile și picioarele, da, și spui, genunchii, de ce n-a aplicat coatele. chestia asta înainte? Da. Și de ce s-a apucat de filmat? Uh, forța fizică, spune domnul Godină, și procedele de luptă corp la corp se folosesc numai după somarea celor care se manifestă violent folosim formula poliția încetați. Nu este necesară somația în cazul în care polițistul este atacat prin surprindere. Și eu nu îl condamn pe ăla care i-a tras pumnul mufă lui Băureanu. Că ăla a fost un gest reflex. L-a lovit unde nu trebuie lovit, i-a da. tras un pumnul Ce mufă, nu înțelegi, okay. e, după ce l-a da, lovit cu ușa și a uh, lovit degetul. Da. De ce nu, -a culcat pe, De ce nu -a l-a culcat la pământ acolo? Hai să vedem ce spun și ascultătorii noștri. 037 206 Mariu, sunt direct cu noi. Bună dimineața. Mariu, salut. Bună dimineața. Cunoști incidentul? Ai, ai văzut filmul? Da, am urmărit și-o da. subiectul. Ce vreau să vă spun? Da, uh, vreau să facem o mică paralelă. Dacă am fost în America, bărânul eram pușcat pe loc. Uh, Mi-e normal ca un cetățean care intră o anumită stare și care uh, are un anumit comportament, se comportă așa. Uh -huh. Eu Am văzut că făcea... Observație polițistă că îi vorbea la persoană. Da, de văd și polițistul nu a procedat corect. Și mai că a filmat această Acum tu zici că trebuie să-i vorbească și cu dumneavoastră. Domnul Băureanu, vă rog frumos, mi-ați lovit degetul. Vă rog frumos să vă dați jos din mașină, știți? Îmi cer scuze că vă deranjez. Poate stați confortabil acolo. Nu nu vreau să zic că e posibil că să vorbit astfel, dar și partea poliției române trebuie să ai cât de opresantă. Oamenii și un respect. Perfect de acord cu da, domnul Zafiro, trebuie să-i spun așa: vă rog, coborâți acum din mașină, altfel nu intru eu peste spun, dumneavoastră. Nu-i spui, mă acum, dă de jos. Nu, nu, nu sunt spui. de acord. Dacă e recalcitrant și așa, păi mai stai la discuții. L -l -l cu spui, el, dai din, jos. din mașină acum, și dacă nu coboară, îl dai jos și-l arestezi. Nu stai da. de vorbă 6 minute și 28 de secunde și îl filmezi. Eu îți mai spun ceva. Yes. Băureanu, acolo la un dat spune, da? domnul Băureanu, ca să ne comportăm civilizat, că o să-și piardă pensia. Eu mă gândesc că polițistul s-a gândit, băi, n-am nicio dovadă. Ca a fost așa cum a fost în realitate. Cum nu are nicio dovadare? Un coleg? Cum? Au cameră pe mașină, da, filmează mă. radar, alea? Bine, n-ai mai văzut o camere de la care s-au stricat exact când trebuie. Ciprian, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! <coughs> Referitor la... Da. Zi subiect. direct. Direct. Dacă polițistul nu filma, da. dacă ați observat dumneavoastră atitudinea șefului care vine în momentul în care este chemat în sprijin, zice, da. eu nu cred, din prima... Da. Eu nu cred chestia asta. De unde știa el că nu crede? Dacă da. nu avea filmarea... Păi ce filmează, ce filmează nu demonstrează nimic. Pentru că pe filmare Băuranu nu înjură și nu-i dă cu portirea peste degete. Deci filmarea nu, nu demonstrează în, nimic. Nu demonstrează agresiunea. Agresiunea a fost înainte. Nu e filmată agresiunea. Nu contează, dar chestia e că atitudinea omului Beat justifică ceea ce spune polițistul înainte. Uh -huh. Nu pot să uh, fiu un parlamentar să fii în stradă e fost. și să înjuri, mult un om pe care poți te teapă, sau care, Deci uh, care ar trei să fie procedura le... acum când se întâmplă un incident în trafic și este uh, un recalcitrant no, care stați așa, stați așa, stați așa, care este. Ță... stați așa, alo, stai puțin. ia coboră calea Domnului. Puțin. Nu vorbim e... amândoi unul pe sealtu, că nu ne nu, înțelegem frumos, nu agresa, Deci care este procedura? Polițistul trebuie dotat cu telefon performant Cu baterie încărcată ca să scoată Să filmeze recalcitrantul? Nu, no, dar la noi în România Dacă ești un, un recalcitrant Și ești un parlamentar Sau un, să zic, un, o persoană Un pic mai influentă da. Singura ta modalitate de a te apăra Așa. Pe tine Este să îți aduci tu probe Care să, să te ajute Exact. Păi exact asta este problema Că suntem în această situație În care polițistul ăla în loc să aplice o procedură exact. suntem nevoiți să ne apărăm pe noi înșine ca să nu picăm mâna abate. Dar dumneavoastră, credeți că poliția nu are procedură scrisă și exersată pentru astfel de cazuri? Nu l-ar fi crezut nimeni. Nu există că cum adică nu-l crezi. Îmi pare rău, cuvântul polițistului este lege în instanță. Tu ai dreptate. trebuie ai dreptate. Trebuia, trebuia să pună jos și la revedere. Se terminai, nu mai exista Dar incidentul. Nu, stai să lămurim asta, că nu-l credea nimeni. Dacă te duci în instanță să contești un proces verbal de amendă de la Așa. poliția rutieră, poliția nu trebuie să-ți demonstreze nimic. Cuvântul polițistului e lege. Și de-aia umblă câte doi. Pentru că au martori. Marius, bună dimineața! Bună dimineața! Bună. Scurt și cuprinzător, părerea mea este că polițistul a acționat ca și un gol. Așa. Poftim domnul să fi de ce? O contrazice. De ce? Ce, ce ar fi trebuit să facă în cazul ăsta? Poate i s-a făcut frică. Ce să aplice legea Aici de suntem de acord facă frică? Corect Păi, dar de ce este polițist? Să, să facă frică? A, asta e bună întrebare. Să-i facă frică de ce anume? De supra. un politician Dar nu mai este, păi, îmi pare rău numai parlamentar de Nu, de un om influent atunci Nu are nicio, nicio legătură treaba asta Ăsta e motivul pentru care partea Asta e motivul pentru care A toate mașinile bune Circulă neregulamentar Păi, Asta e motivul pentru care ne e frică și nouă, nu doar polițiștilor, e, să reacționăm atunci când cineva dintr-o mașină bună nu respectă da. niște reguli de bun simț. Ce înseamnă mașină? Tu ai văzut ce mașină era? Văi, de o ai de mașină. E mașină bună la da, la regulament. Ce pe bure, <laughs> Da. Și până la urmă, Băureanu era în partea din dreapta, din câte am înțeles, da? Da, dar da, a ul... jignit un polițist. Da, da o, e, Ok, dacă a jignit un polițist, trebuia să-și facă meseria, nu să răspundă ca și un golan. Asta zic și eu. O zi extraordinară, văd. Mulțumim tare, mult. Deosebită. Hai să vorbim și cu Sorin. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Opinia... Bună dimineața! Da. În opinia mea, polițistul l-a provocat pentru că l-a recunoscut pe Băureanu, i-a recunoscut statutul. Așa. Am pățit-o și eu da. uh, Eram cu un Volkswagen pasat pe Pitești da. uh, m au oprit în trafic Că n-aveam luminile de drum aprinse Au mai oprit Doi înși uh, din Pitești Cărora le-a dat drumul Le-a da. dat drumul rezileț. Da. Și când m-am dat jos și am cerut explicații vis-a-vis -vis de Mie, pe mine, de ce nu-mi dă drumul Și celorlalți le-a dat drumul A început să mă provoace cu bă Vorbim la apertur, exact ca Băureanu i-a spus. Domnule vorbește frumos că nu am vorbit cu tine. Da. Deci atitudinea polițistului a fost provocatoare. l a provocat pe Băureanu. Știi cine este? Da, am înțeles. Iată. Deci eu nu cred că polițistul... Mulțumesc, nu cred că polițistul a acționat conform procedurii și nu trebuie scuza pentru asta. Asta nu înseamnă niciun fel că îl apăr sau îl scuz pe domnul Băureanu Cred că merită să facă pușcărie pentru că a comis un ultraj acolo. Asta este opinia mea. Eu știu următorul lucru. Când am, mă rog, când am lucrat pentru câteva luni în niște redacții din Statele Unite, am, am, am și condus mașini acolo. Și toți cei care mi-au dat mașini să conducă, mi-au spus dacă te trage poliția pe dreapta, faci exact ce spune poliția. Exact ce spune poliția nu ești din mașină, stai cu mâinile pe volan și ascult și ce spun ei, a faci. Că dacă te contraziști cu ei, s-ar putea să ajungi acasă în cutie. Mai dificil. Și asta, e, asta știu, adică știi. Nu există să te duci într-o țară civilizată și puternică în care să ai astfel de momente în care polițistul... Imaginați-vă, polițistul american te trage pe dreapta și scoate telefonul mobil și începe să, te înjure, să se înjure cu tine. Nu există așa ceva în timp ce cheamă ajutoare. Nu există așa ceva. Asta este... O, asta e orient aici. Trebuie să ieșim din zona asta de golaneală, Nu se poate. Și uh, eu i-aș dota și cu uh, net pe poliții ăștia. Dacă era live pe Facebook, exact, mult mai repede. 5 a... minute până la știrile Europa FM de la ora 8. Mulțumim pentru că sunteți cu noi. Deșteptarea continua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 medicul înainte de o Esline, s System. Ai grijă de silueta ta? Hei, hai să-ți dau un pont! Cele mai cunoscute mărci se întorc la Lidl cu prețuri sensaționale. Așa că iați toți prietenii și transformă cumpărăturile într-o experiență cu adevărat plăcută și avantajoasă. În săptămâna mărcilor, nu uita să incluzi în lista de cumpărături cafea măcinată Jacobs Ausleze 500 de grame la 11,99 lei și detergentul pentru rufe lichid OmO 70 de spălări 5 litri la 39,99 lei. Lidl, merit să fii surprins!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 Hranirea exclusiv la sân copilului în primele șase luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Europa FM este ora 8. Ioana Brustul, capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri maxime. Astăzi, între 23 și 31 de grade, Ploi slabe de scurtă durată vor fi pe arii restrânse în zonele montane și submontane și doar cu totul izolat în restul țării, 28-29 de grade, maxima anunțată în București, unde ne bucurăm de o zi caldă cu soare. Va fi haos în aceste zile în școli, ne nemulțumiți de noua lege a salarizării profesorii declanșează protestele, doar că nu toți dascălii intră în grevă. La nivel național nu s-a luat deocamdată o decizie privind organizarea unui protest, încă se centralizează datele de la filiale. Deocamdată astăzi, aproape 1000 de profesori din sectorul 6 al capitalei, adică 60% dintre toți dascălii sectorului, vor intra în grevă generală pe termen nelimitat. Este posibil ca proba de competență digitală a examenului de bacalaurat să fie amânată. Dar sunt și profesori din sector turul 6 care nu participă la grevă, a spus la Europa FM Radu Pisică, președintele Ligii Salariaților din învățământul preuniversitar. În legătură cu Bacul, e posibil la unele licee să se țină competențele pentru că cei profesori care au semnat nu, deci nu sunt în grevă, să fie tocmai cei care sunt în comisie de Bac. Și e posibil la alte licee să nu se țină acele competențe. Eu nu văd nicio tragedie, se pot amâna. Mâine vor fi în grevă timp de două ore între 11 și 13 profesorii din Iași afiliați Uniunii Sindicatelor Libere din învățământul preuniversitar. Alegeri locale parțiale se numără voturile după scrutinul organizat ieri în localități din 32 de județe, unde, din diverse motive, prosposturile de edil au rămas vacante. Unii dintre primari au fost aleși parlamentari la scrutinul din decembrie 2016, sau alții au fost condamnați pentru diferite infracțiuni și astfel nu-și mai pot exercita mandatul. Îl ascultăm pe Andrei Paleu. Socialdemocrații își revendică victoria la Craiova prin Mihail Genoiu, dar și la Lupeni, unde Lucian Resmeriță, fratele fostului edil Cristian Resmeriță, a câștigat alegerile în orașul Hunedorean, potrivit numărătorii paralele realizate de partidul din care face parte. Totodată, pesimistul Irinel Ghiță va conduce orașul Bușteni. În schimb, liberalii au câștigat prin Marcel Romanescu primăria din Târgușiu după 17 ani în care orașul a fost condus de un socialdemocrat. psd și a recunoscut de altfel înfrângerea. Liviu Botnaru este noul primar liberal al orașului Brașov. Râșnov, iar penelistul Lucian Micu a câștigat primăria orașului Roman. Candidatul Alde Costel Aurel Ginu a câștigat alegerile în comuna Rădeană Almaș, iar primăria comunei Covărsând, în același județ, primăria comunei Covășind a fost obținută de liberalul Marius Silvionet. Marius Constantin a câștigat pentru Alde alegerile parțiale pentru funcția de primar al orașului Prahovean Băicoi. Prezența la urne a fost una slabă, doar 33% dintre alegători au votat, potrivit Autorității Electorale Permanente. Trenurile care tranzitează stat... Circulația CFR Ploiești-Sud vor avea întârzieri începând de astăzi, timp de două săptămâni, mai exact până pe 20... 26 iunie, în gara de sud din Ploiești, să lucrează pentru realizarea unei legături între două fire de cale ferată. În Volcea, halda de steril de la Al 1, care a distrus 10 case, a ajuns acum în drumul județean 605C, care face legătura între județele Volcea și Gorj și amenință să obtureze albia unui râu. Circulația a fost deviată pe câmp. Nicoleta e ne transmite. Trei diguri de apărare s-au ridicat în fața haldei de steril care a început să alunece în urmă cu o lună și s-au cărat cu camionul tone de pământ. Totul a fost zadarnic. Zece familii au rămas pe drumuri, iar circulația rutieră pe o distanță de aproximativ 3 kilometri a fost deviată pe câmp, pe terenurile oamenilor. Pericolul cel mai mare îl constituie acum blocarea râului Olteț, care ar duce la inundarea întregi zone. Autoritățile caută soluții să oprească dezastrul. Cele zece familii evacuate locuiesc la rude și în centrul social al comunei. Nici una dintre ele nu a avut bunurile asigurate și deocamdată nimeni vorbește despre despăgubiri. Prefectura Vâlcea a făcut o plângere penală la tribunal pentru ca anchetatorii să stabilească din ce motive a început alunecarea haldei de steril și cine ar trebui să-i despăgubească pe sinistrați. Din Vulcea Nicoleta N, Europa FM. Proiectul de lege privind grațierea pe ordinea de zi de astăzi a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, termenul pentru redactarea raportului este 20 iunie. Proiectul de lege pentru grațierea unor pedepse și a unor măsuri privative de libertate a fost adoptat tacit de Senat. Unele amendamente controversate, printre care grațierea faptelor de corupție, au stârnit proteste de stradă. Propunerile au fost abandonate. decizia fiind una politică luată de coaliția PSD-ALDE, care a susținut că legea trebuie adoptată în forma guvernului și nu în varianta Comisiei Juridice. Puterea a decis atunci și înlăturarea din funcția de președinte al Comisiei Juridice din Senat al lui Șerban Nicolae, artizan al multor propuneri controversate. Detaliile le găsiți pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Noi ne reauzim cu alte informații peste o oră. Ioana Brustur, capitanul și știrile Europa FM Sport, Luca Pastia, acum! Dimineața, revelația campionatului european de fotbal de anul trecut Islanda își continuă evoluțiile bune și în preliminariile Cupei Mondiale. Insularii au învins cu 1-0 lidera grupei Croația, gol marcat de Magnuson în minutul 90 și se mențin pe locul al doilea la un singur punct în urmă și peste Turcia sau Ucraina. Totaseară Spania a câștigat cu 2-1 în Macedonia, Albania s-a impus cu 3-0 în Israel, iar Serbia și țara galilor au remizat 1-1. Fabio Capello își reia cariera, antrenorul de 70 de ani care nu a mai pregătit nicio echipă din 2015 de când s-a despărțit de reprezentativa Rusiei, a semnat pe două sezoane cu echipa chineză Jiangsu Suning și va avea un salariu anual de 10 milioane de euro. După 12 etape, formația antrenată în trecut și de Dan Petrescu este penultima în China și a fost eliminată din Liga Campionilor Asiei. Vedetele lui Jiangsu sunt brazilienii Ramirez și Alex Teixeira. Luca Pastia și știrile din sport, mulțumim 8 și 6 minute urmează Republica Fantastică România cu vreun ceas. Vlad vorbeam de fotbalul românesc care e la pământ, pe care construcția începe din infrastructură. Așa e, se dezvoltă stadioane noi în tot de zone, se fac nocturne, fără curent. Detalii imediat în deșteptarea. Pe aceeași frecvență cu tine. 89 și 9 minute, caravana Bergambier, Europa FM a plecat weekendul trecut la drum colegii mei au fost în ploiești, în târgoviște azi e pauză, însă mâine vor merge la Abrud dacă sunteți din Abrud, în câteva minute vă puteți înscrie în bătălia sexelor Republica Fantastică România la Europa FM În satul Bumbuia Unde din județul Dâmbovița a fost construită în 2009 o bază sportivă modernă, cu teren de fotbal, tribune și nocturnă mai ales nocturnă, cu un buget de 800.000 de, de lei. bani de la Guvern. Până în 2009, când proiectul a fost gata, echipa de fotbal a Comunei s-a desfințat. Ca la noi, ca la Rapid. Da, sau ca la Națională. Când a fost gata Arena Națională, gata, nu mai avem echipă. Deci s-a desfințat așa. Cine să mai folosească baza sportivă? Poate școlarii? e mici. Mai greu, în Bumbuia nu mai există școală de mulți ani. Copiii merg în satul principal, Gura Foii, unde învață în total 170 de elevi. Deci, de ce nu ar folosi acești școlar terenul pentru orele lor de sport? Poate și pentru că distanța până acolo este de peste 5 km. Ar putea face încălzire. <laughs> Bun, nu s-a terminat, astea sunt mizilicuri, o bună parte din banii cheltuiți, vă reamintesc cu 800.000 de lei. Din bugetul ăsta, 100.000 s-au dus pe instalația de nocturnă. Însă, baza sportivă n-a fost luminată niciodată pentru că nu este racordată la rețeaua de electricitate. Asta ca bazinele le-a făcut, piscinele le-a făcut, nefiind racordate la rețeaua da, de apă. Da. <laughs> Bun. Cum e întreținut atunci gazonul? Dacă nu e curent acolo, nu știu, ce, după cum dă bunul Dumnezeu. Când își aduce aminte. Bunul Dumnezeu da. să dea cu apă să plouă, atunci... Plouă. Și după bagă ouăle, da. ou oile <laughs> și uh, tunt și <laughs> ierba. Radu Georgescu, actualul primar al Comunei Gura Foi, explică pentru ziarul adevărul. Citez. Nu există nici curent electric pentru a-l putea uda și îngriji. Gazonul. Costurile de întreținere pentru noi sunt mari. Adevărul că asta este dovadă de lux. Știți, gazonul a fost inventat în nevul mediu de familiile bogate ale aristocrației. Ideea de a avea o pajiște în fața castelului, un teren mare pe care să nu cultivi nimic și doar în care, să, în care doar să bagi bani, adică să-l stropești, să-l tunzi, să-l întreții, era un semn de mare bogăție. Însemna că îți permiți așa ceva. Așa și în satul Bumbuia. Au făcut un teren de sport pentru că își puteau permite, aveau deodată bani mulți și au făcut o suprafață mare cu iarbă, gândindu-se că... Să arătăm că suntem bogați. Nu folosim la nimic terenul ăsta, dar îl avem. Baza sportivă n-a fost nici măcar inaugurată, spune un îngrijitor care zice așa mai veneau din când în când copiii și îmi cerau mie cheia să joace fotbal, în rez nu mai venea nimeni. Acum terenul este inaccesibil. A crescut iarba mare pe teren pentru că pământul din care a fost construit gazonul n-a fost de calitate, acum e plin de bălării pe acolo, iarba crește în ghemotoace și au început să crească și copăcei pe alocuri. Deci e Poate de pentru... fac tribune. Deci e bun pentru antrenament. La cursa cu obstacole, să ferești copacii în uh, dribling. Bun. Asta este povestea bazei sportive fără nocturnă din uh, Bumbuia, Bumbuia, pe care acum au început să crească copaci. Măcar se face reîn Să privim partea bună a lucrurilor. La și fotbal club Bumbuia. Bumbuia. <laughs> Bumbuia pădurenii. Refteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Începe bătălia sexelor. Dacă sunteți din Abrud, așteptăm SMS-urile voastre cu tarif normal la 1769 în care să scrieți deșteptarea, numele vostru, localitatea, respectiv Abrud și puteți câștiga greutatea voastră în bere. E foarte simplu. Premiul sper eu că e îndestulător. Cât să vă răcorim vara asta 1769, scrieți În SMS-ul pe care urmează să ne-l trimiteți Sau în sms de dacă sunt mai multe Deșteptarea numele vostru și orașul În cazul de astăzi Abrud, mult succes!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 oria tuturor produse de succes. Vă oferim blockbusterul My name is Block. Termo Block. Sistemul revoluționar de de la Siceram dă din nou lovitura. Izolație termică și fonică superioară, rezistență ridicată la compresiune, raport optim preț-calitate sunt doar câteva motive ca să treciți la Block, la Termo Block. Termo -block de la Siceram, personajul principal în construcții. Și nepoțelul meu preferat abia așteaptă să înceapă grădini. Singurul tău nepoțel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 Mulțumesc Europa FM Bruce Springsteen, Hungry Heart, 8 și 22 de minute. Dacă sunteți din Abrud sau din apropiere și puteți ajunge în caravană pentru mâine și așel încredătoru Constantinescu să vă premieze pe loc cu greutatea voastră în bere Bier. Haideți în uh, bătălia noastră, bătălia sexelor, începe în câteva minute. Încă vă mai puteți înscrie cu un SMS sau mai multe cu tarif normal la 1769. Scrieți acolo uh, deșteptarea numele vostru și uh, Abrud în cazul acesta. Mult succes. Turul României la Europa FM Pentru o mini-vacanță de 5 zile de rusalii, bugetarii au avut de recuperat o zi de lucru. Sâmbăta aceasta ar fi trebuit să fie la serviciu. Angajații instituțiilor publice din județul Vaslui par să fi fentat ziua de recuperare de de guvern. N-au venit la birou nici șefii și ca atare, nici subalternii. Sorin Saizu a observat fenomenul. Bună dimineața. Bună dimineața! Bună dimineața, așa este sâmbătă, ar fi trebuit să lucreze. Numai că bugetarii s-au gândit că o zi liberă în plus nu strică. Astfel la Consiliul Județean Vaslui, una din cele mai mari instituții din județ, s-a chiulit perupte. Nici măcar secretarele nu au venit la serviciu, despre prezența șefilor prin instituție nici nu a putut fi vorba un ofițer de serviciu bântuia prin instituție, în schimb, spunând că și colegii lui sunt la lucru, dar că nu știe unde au dispărut așa deodată. Pe teren. Probabil pe teren, la toaletă sau prin alte locuri. La prefectură, de asemenea, holurile erau goale complet, iar birourile încuiate. Singura încăpere care avea ușile deschise era toaleta de serviciu a personalului. La inspectoratul Teritorial de muncă, în schimb, era o ușă deschisă pentru cine venea în instituție. La ITM, în schimb, în jurul prânzului, mai toate birourile erau deschise și se lucra cu publicul, dar lipsea atât secretara cât și directorul. La Direcția de Finanțe, APIA, Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale, Inspectoratul Școlar sau Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă și multe alte instituții, ușile au fost închise sâmbătă pentru că niciun bugetar nu s-a gândit să recupereze ziua liberă. Evident au fost și situații neplăcute pentru contribuabili, cei care au venit să-și rezolve diverse probleme au făcut întoarsă. unii oameni au bătut drumul de la țară la oraș, convinși fiind că instituțiile publice au program de lucru. Nici în primăriile de la țară nu s-a lucrat și nici la primăria Negrești nu a putut fi găsit, nici măcar paznicul atunci când ziariște au mers să întrebe dacă este cineva prin instituție. Apoi, da, dominica e lăsată de la Dumnezeu, sâmbata e lăsată de la stat. Da, normal. Și de halep a fost meci, nu uita, poate lumea s-a dus să vadă meciul. Mulțumim! Sorința 8 și 25 de minute. Wake cu Vlat Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Azi avem invitații în garajul Europa FM, în această dimineață, The Motans. Vine luna august, iar piesa pe care motanii o vor interpreta în dimineața asta se numește chiar așa, August, dar totul după ora nouă.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 Ieșiți la picnic, iarba verde, cald, frumos! te relaxezi. Auchi, mamas! Rival Gel. Auchi, ce mă ustură pielea de la soare! Rivalgel Gel. m-au ciupit în țari. Rival Gel. Auchi, ce m am meritat de la iarbă! Rival Gel. Rival Gel. Efect în câteva minute pe mâncărim și usturimi. Rival Gel. Se aplică în strat subțire de 4-6 ori pe zi și acționează până la 6 ore. Rival Gel. Leac de auci. Rival Gel ameliorează durerea, roșața și mâncărimea care apar după arsuri minore, înțepăduri și iritații ale pielii. Rivalgel se se Stresa pe suprafețe reduse și intacte de piele. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. A fost o dată Ana care sufera de amețeli.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 Cu de pate, de parte, cu de de parte, cu de de parte sunt două dragoste. Parte de tine. Europa FM. Chiar o ei bună muzică. 8 și 31 de minute, ne-au certat ascultătorii, că de ce doar din Abrud, de ce nu îi lăsați și pe cei din Alba, care sunt acolo în zonă să facă adică. la concurs, din județ, da. Dragilor, vă puteți înscrie prin SMS cu tarif normal la 1769, dacă sunteți din Alba și puteți ajunge până în Abrud mâine când se face decernarea premiului, atunci e simplu, da? Uh -huh. Deci dacă sunteți din Alba, din orice localitate de acolo, trimiteți SMS la 1769 cu tarif normal... Practic nu vă costă nimic. Uh, scrieți deșteptarea, numele vostru și județul, localitatea în care sunteți, dacă, dar nu trebuie să fiți neapărat din Abrut de acolo. Da. Asta e simplu. Dacă sunteți din Alba, de unde? Asta este un concurs dedicat celor care nu țin cură de slăbire. Băi, știi cum e, dacă... Când, când câștigi greutatea ta în bere... Consumul cu moderație, plus că poți să ai foarte mulți prieteni. Da, bine. Dacă ai mulți prieteni... Nu consum totodată. Consum da. așa. <laughs> da. Câteva ore. Vlad vorbește de premiul pe care îl avem și în această dimineață în bătălia sexelor. Puteți câștiga greutatea voastră în bere. Câte kilogramei? Câte kilograme ai? E, ce mai contează acum? Da. Să zicem care 83, Vlad. Să Așa zicem să presupunem care are 83. Vlad ar putea să câștige 83. De litri de bere. În realitate ar fi 100. Bun, deci dacă sunteți din zonă, din alba, de undeva, SMS la 1769 cu tarif normal, scrieți deșteptarea, numele vostru și localitatea exactă de unde ne ascultați. Bine, dar eu sunt și înalt. Nu-mi să stâng, ești prea Te gândești din nou la când vară vei uita. Andrutiene m-a e ciudat să cum ne-am stat, ne reușit și am suportat și te-am iubit, te-am iubit, tot te-am iubit -am cum ai reușit să iubit și mai am adică, mai am agit, mai am agit. Eu credeam în tine dar schimb tu nimic și mai vinzi tu, mai vinzi mai vințit, dar că nu vei Se sting Alina Eremia alături de noi În această dimineață, dar și la live pe plajă Alina vine pe 27, 28 sau 29 Într-una din zilele astea La live pe plajă, între Venus și Saturn Intrarea este liberă, vă reamintesc Toată crema muzicii va fi acolo Bătălia sexelor, vă dăm uh, Facem plinul de bere, putem să spunem și ca noi ca plinul Cipria, de bere, cum da de bere. Câștigați Bravo. greutatea voastră în bere În această dimineață și nu numai În perioada următoare Abrudul e pe listă, mâine caravana Bergambier Europa FM ajunge la Abrud, câștigătorul poate merge acolo ca să-și ridice premiul. Mariana din Teiuși, din apropiere, bună dimineața! Bună dimineața! Ce bună faci, vrei, Mariana? Frumos. Mulțumesc, aștept să plec la serviciu! A, uite, până pleci la serviciu poate câștigi un premiu dimineața. Asta e și, Marius, și Marius din Alba e cu noi, bună dimineața! Bună dimineața! Marius, tu ești la serviciu da. deja? Da, da, am ajuns. Hai, bine, hai să vedem cine câștigă azi. Cine începe, Mariana sau Marius? Tic -tac, tic -tac. Uh, eu adică femeile, s-a Hai, Mariana. Care este cea mai scăzută temperatură înregistrată vreodată pe pământ? În grade Celsius. Încercăm să recorim România și în dimineața asta. Ia să vedem. Uh, minus 62 de grade. Ai fost Frumoasă aproape! Frumoasă încercare! Minus 9, 93 cu 9 înainte de 10. Domnul 90. Marian, asta e o întrebare foarte simplă, sunt convins că știi ce specie Adi. Din Alaska, îngheață bocnă pe timp de iarnă. O specie din Alaska, foarte cunoscută. <gânt> da, e ceva... Pentru mine e întrebarea. Nu, nu Pentru nu, tine, Mariana, e pentru Marius. Pentru Marius. Nu știe. Vroasca de pădure nord-americană. Mă și Mircă, nu știi <gânt> chestia asta. Continuăm concursul cu întrebări serioase. Mariana, spune-ne, te rog, scritorul Camil Petrescu are un roman intitulat Patul lui... Preocus. Da, bravo, preocus, bravo. Mari, Marius. Da? Octavian Paler a scris romanul Viața pe un pe un Viața pe un Peron. Așa, Peron, bravo. Mariana pe un la 1. Mariana, există o sălățică grecească din iaurt, straveciori și mult, mult usturoi, care se numește tzachiki. Așa, țațichii, sigur că da. Marius, grecii au și o băutură alcoolică aromată cu anason, care devine albă când este îndoită cu apă. Cum Ula. se numește? Uzo. Și dacă traversezi gârla la turci, zice zice Ienirac. Ienirac. E practicat același lucru, dar să nu le zici lor. Mariana, înainte de a fi numit Istanbul, cum se numea acest oraș? Hai că e simplu. Constantinopol. Le, da, Constantinopol, merge. Marius, dar înainte de a se numi Constantinopole. în antichitate, cum se numea? Hai, Marius, ca Eu să rămâi duput. în joc. Hă? Bosfor. Cum? Bosfor. Bos am înțeles Moscova, Bosfor. No, no, no. Nu. nu Bosfor este strâmtoarea. A dat, a dat și numele Imperiului Bizantin. Se chema Bizantium. Marius, să mulțumim pentru participare. Dar în această dimineață Mariana, Mariana. A câștigat Mariana. Bravo Mariana, ai greu, ta de Mulțumesc. Mulțumesc. Cu plăcere. Acum cum ne-o fi norocul acolo la proba cântarului. Te felicităm, Mariana, s-a ajuns la brud mâine în caravană și Radu Constantinescu o să te premieze, pentru că el e plecat cu caravana în această perioadă, o să te premieze greutatea ta în bere. Deja ai câștigat-o. 8.40 de minute. Nu uitați de Motans după ora 9, live în deșteptarea. Europa e vrem, pe aceeași frecvență cu tine. You can tell by the way She walks as she's my girl You can tell by the way She talks, she rules the world You can see in her eyes That no one is searching She's my girl I suppose Girl, Mariana, mai devreme, pentru că a câștigat concursul bătălia sexelor în deșteptare. 8 și 44 de minute. Suntem în viteză, domnul Vlad, pentru că se apropie ora 9. Mm -hmm. Am avut o întâmplare foarte interesantă ieri, o naștere pe autostrada A3. La kilometrul 15, în dreptul kilometrului 15, un tânăr care circula cu 236 de kilometri pe oră s-a născut a doua oară după ce mașina dânsului a derapat și a lovit parapeții autostrăzii. 200, stai o secundă, 236 de kilometri la oră. Da, incidentul filmat de un, o cameră de poliție, de pe o mașină de poliție, care stătea la radar. Eu... Deci nu era cu telefonul polițistului. <laughs> da. Da. Da. Și e se bine. vede, derapează, zdrang, intră în partea dreaptă și după care se învârte, cred că de vreo patru ori s-a învârtit. Praf făcută mașina, a scăpat cu viață. Deci s-a născut a doua oară. Ce făcea acest tânăr care... Deci există un Dumnezeu al proștilor. Ce făcea acest tânăr în momentul în care mergea cu 236 de kilometri pe oră pe autostradă? Și pe Facebook. Da, a răspuns la telefon. A. Deci era atent la telefon. Pentru că de ce nu? Adică dacă tot mergi cu 236 de kilometri pe nu oră. Ce gen discuție asta? Pragul de colări, De ce să nu verifici când îți vine un mesaj pe WhatsApp, nu? De obicei și, mergi da. cu 236 de km la oră, de obicei, atunci când o faci, doar ca să simți viteza și mașina, nu? Așa spun, majoritatea, îmi place viteza. Nu neapărat pentru că te grebești, da. ci da. pentru că îți place viteza. Da. Na, omul ăsta nu mai simțea viteza, dacă era cu telefonul în mână, adică, da. înțelegi, adică și plăcerea. Care era plăcerea ca să mergi atât de nu, repede? Nu, da, trebuie să fii totalmente inconștient. Și, cum ziceam, există un Dumnezeu al unor astfel de personaje: să derapezi cu la 236 km, să te izbești de parapeți. Da, Adevărul e că Parapeții ăștia au o anumită elasticitate tocmai pentru astfel de cazuri. Când vedeți mergeți pe autostradă, mă rog, când reușiți să mergeți pe autostradă undeva în România sau mai simplu afară, și vedeți în stânga și în dreapta parapeții metalici lungi, așa. Aia sunt special făcuți ca să aibă o anumită elasticitate. Dacă se lovește o mașină, să nu se zdrobească, ci să acționeze ca un elastic. Mă rog, cu altă dinamică firește, dar ca un elastic. Alte victime? Nu. Bă, e bine așa. Bine că a scapat cu viața 8 și 46 de minute, Born to be Alive. Cred că se potrivește cu situația în cauză. Rămâneți cu Europa FM, știrile Europa FM, la ora nouă, iar după motans Live din garajul Europa FM. Know. Know. People ask me why I never find a place to stop and settle down. down. Patrick Hernandez am ascultat 8 și 49 de minute Ne întoarcem în București O veste foarte bună pentru cei cărora le plac concursurile Primăria Municipiului București Condusă de uh, doamna primar Gabriela Firea Anunță că se prelungește perioada de înscriere La concursul cea mai frumoasă, fațadă Adevărul că vă aș fi și eu asta Pentru că n-am avut timp să mă pregătesc Și vreau să-mi da. aranjez balconul De ce se prelungește asta? perioada de înscrieri? De ce credeți? Au fost multe cereri sau cum? Da, ca să vezi. Deci de aia se prelungește pentru că citez ca urmarea solicitărilor venite din partea bucureștenilor pentru a oferi posibilitatea tuturor bucureștenilor să participe la competiție. Deci înscrierile se prelungesc până pe 20 august. Câștigătorii vor fi anunțați pe 8 septembrie 2017, premiile fiind în valoare totală de 214.000 de lei. Deci cine are cea mai frumoasă fațadă? Sunt mai multe concursuri, să știți. Adică competiția are trei secțiuni. Cea mai frumoasă fațadă, cel mai frumos balcon și cea mai frumoasă grădină. Și la grădină m-aș băga, dacă aș avea o... Da. Părerea mea e că cea mai frumoasă grădină rămâne grădina de vară. <laughs> Cred eu. <laughs> And I see another mountain to climb But I, I got stamina Oh All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 Nouă vine peste 6 minute odată cu știrile Europa FM. E totul în viteză, delir, il, il.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 Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Vremea se va îngălzi astăzi în aproape toată țara. Ploi slabe de scurtă durată vor fi pe arii răstrânse în zonele montane și submontane. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 31 de grade. O zi caldă cu soare se anunță pentru București cu o maximă de 28-29 de grade. Va fi sau nu remaniat cabinetul Grindeanu, evaluarea ministrilor a fost finalizată. A anunțat seară liderul PSD Liviu Dragnea. Astăzi se lucrează la concluzii, iar socialdemocrații se reunesc săptămâna aceasta, miercuri în ședința comitetului executiv pentru a lua o decizie în privința schimbării unor miniștri. A seară, liderul al de călin Popescu spune într-o emisiune televizată că nu a discutat despre o eventuală remaniere guvernamentală cu partenerii săi de coaliție. Într-o postare pe Facebook, premierul Sorin Grindeanu scrie ieri că România are nevoie de stabilitate iar încrederea acordată de alegători nu trebuie înșelată cu noi schimbări, noi crize politice, eventual alte alegeri. Răspunsul președintelui PSD Liviu Dragnea a fost că nu contează cine face parte din executiv, ci ca programul de guvernare să fie dus la îndeplinire. Șeful Socialdemocraților nu exclude cooptarea UDMR la putere. Agricultorii care au produs roșii în sere și solarii mai au la dispoziție doar câteva zile să depună documentele necesare pentru a primi subvențiile. Pe 15 iunie se încheie programul de tomate, spune ministrul agriculturii. Invitat la postul public de televiziune, Daia, a spus că subvenția de 3.000 de euro pentru 1.000 de metri pătrați cultivați cu roșii va fi acordată în termen de două săptămâni de la depunerea actelor la APIA. Sunt produse extraordinare care merită să fie cumpărate. Acest program a început să aducă tineri acasă. Știu cazuri concrete în județul Vrancea, când tinerii au venit cu scheletele de metal din Italia și le-au așezat pe terenuri care l-au. Atenție însă, doar cei care au obținut o producție de 2 kg de roșii pe metru pătrat și au reușit să vândă 2000 de kg de tomate vor primi ajutorul de la stat. La Parlament să reiau astăzi audierile în comisia care investigează alegerile prezidențiale din 2009. Sunt așteptați George Maior, pe atunci șef al Serviciului Român de Informații, în prezent ambasador al României la Washington, și Virgil Voineag, cel care conducea la acea vreme Institutul de Statistică. Pentru miercuri, membrii comisiei au invitat-o și pe Laura Codruța și procurorul general în 2009. Șefa DNA a transmis însă că nu se va prezenta în fața aleșilor. Laura cudluța și invocă drept argument pentru lipsa sa de la audieri, o decizie a Consiliului Superior al Magistraturii, care a hotărât că procurorii nu pot fi citați și obligați să se prezinte în calitate de martori în fața comisiilor parlamentare, deoarece fac parte din autoritatea judecătorească. În Franța, Emmanuel Macron se îndreaptă către o majoritate zdrobitoare în Parlament la o lună după ce s-a instalat la Palatul Elize, potrivit rezultatelor alegerilor parlamentare de ieri, mișcarea prezidențială la Republica în marș. Se clasează prima cu peste 32% dintre voturi. Președintele vreau o reprezentare în Parlament care să asigure adoptarea reformelor promise în campania electorală. Scrutinul a fost marcat însă de absenteism. Jumătate din electoratul francez nu s-a prezentat la vot. Elena Tudor Une nouvelle couleur va faire son apparition à l'Assemblée nationale, celle de La République En Marche. Exit urile anticipează o lovitură devastatoare pentru socialiști și conservatori care încercau să recupereze sprijinul electoral pierdut după victoria înregistrată de Emmanuel Macron în cursa pentru Palatul Elise. Le Republica a obținut 20,9% din voturi, iar 13% din sufragii s-au dus spre extrema dreaptă de la Frontul național. Sondajele estimează că aceste rezultate ar urma să însemne între 415 și 445 de parlamentari pentru alianța la Republica în Marș și formațiune de centru modem. În urma celui de-al doi, la alegerilor pentru adunarea națională. Le Republican vor continua să reprezinte cea mai mare opoziție, cu 80 până la 100 de parlamentari, iar extrema dreaptă va avea între 1 și 4 reprezentanți în Parlament. În schimb, socialiștii și aliații stângiști se vor mulțumi cu 30 până la 40 de poziții în adunarea națională. Știrile se opresc deocamdată aici ne reauzim cu alte informații peste o oră. Ioana, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Bună dimineața! Lewis Hamilton a câștigat marele premiu de Formula 1 al Canadei, iar echipa lui Mercedes a reușit dubla prin Valtteri Bottas. Al treilea a fost Daniel Ricciardo de la Red Bull, iar liderul clasamentului general, Sebastian Vettel, a sosit abia al patrulea, urmat de piloții de la Force India, Sergio Perez și Esteban Ocon. Germanul de la Ferrari a avut de suferit însă din cauza unui acroșaj în startul cursei cu Max Verstappen, care, care i-a rupt aripa față și l-a obligat să facă o oprire suplimentară la boxe. Hamilton a redus de la 25 la 12 puncte distanța față de Vettel, în timp ce la constructori Mercedes a depășit-o cu 8 puncte pe Ferrari. Rafael Nadal a câștigat pentru a 10 oară în carieră Openul Franței. Spanielul l a învins în finală pe elvețianul Stan Wawrinka scor 6-2, 6-3, 6-1 și a triumfat la Roland Garros fără să piardă vreun set la actuala ediție. Nadal a devenit primul tenismen din istorie care câștigă de 10 ori același turneu de Grand Slam. Loca am mulțumim 95 minute. Avem sau nu avem grebă în sectorul 6 în învățământ? Este o situație haotică, o să vorbim un pic despre asta. E o perioadă foarte complicată în învățământ. Sunt evaluări, mă rog, se pregătesc evaluări naționale. A început la și sindicaliștii par hotărâți să înceapă o grevă. În sectorul 6 deja unele școli au intrat în grevă. Reporterul nostru Elena Tudor este acolo și o să vă dăm mai multe amănunte. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM nu, baby I love you we.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 City, but don't, oh no, hesitate, cause your love just won't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 Sunset in your eyes, brown and gray, and blue besides, clouds of stalking islands in the sun. I wish I could buy. Love you Cea mai bună muzică e la Europa FM. Big Mountain au fost 9 și 9 minute până să coborâm în garajul Europa FM, să vedem pe demotan. să avem un subiect care arde. Da. Există o stare de nemulțumire în învățământ, în preuniversitar mai ales, apropo de modul în care poziționează noua legea salarizării Uh, unitare uh, profesorii sau mă rog, angajații din învățământ și de aceea uh, membrii Federației Sindicatelor Libere din Învățământ FSLI discută astăzi dacă declanșează o grevă sau nu. Uh, sigur, dreptul la grevă este legal, e garantat de toate legile în țara asta. Uh -huh. Vă reamintesc însă că este o perioadă foarte complicată pentru elevi este o perioadă de examene, bacalaureat, bacalaureatul se desfășoară chiar acum, să fie evaluări naționale, urmează admiterea la facultate. Se închid medii. Da, deci e complicat. E În acest context, în sectorul 6 din capitală, sindicatul local pare să se fi hotărât să ia înainte și să fi declanșat un soi de grevă înainte să se fi luat o decizie la nivel național. național. Și de aceea în sectorul 6 unele școli, multe școli toate școlile, doar câteva nu știm că nu avem această informație au uh, intrat în grevă reporterul nostru Elena Tudor uh, face o investigație acolo este acum la școala 169 ce a descoperit în această dimineață că elevii au venit la școală dar nu au fost lăsați să intre și iată a luat câteva declarații ne-au spus doar că se va face grevă la nu în ce zi, și ne a spus pur și simplu să venim la pregătiri că se face. Voi acum vă pregătiți pentru capacitatea? Da, Ai, da. Că avem săptămână liberă și trebuie să mai învățăm. Cine și ne-ai și zic că dacă rămâne greva tot, așa, nu mai dau examenul. Ce se întâmplă cu noi? Și acum ce vă auziți la școală? V-am zis să vă acasă că e grevă. Da, deci copiii au fost uh, trimiși acasă, au primit mesaje contradictorii. Elena Tudor este acolo Bun, trebuie să precizăm că nici ea nu a fost uh, lăsată să intre Da, în fine, ea este reporter, nu e nici elev, nu e nici angajată al școlii Elena Tudor, bună dimineața Spune-ne ce se întâmplă acum la școala 169 din sectorul 6 Bună dimineața Porțile școlii s-au deschis în momentul în care liderul de sindicat, domnul Radu Pisic a ajuns aici la școală. Am putut intra în școală pentru a vedea niște goale. Elevii însă nici ei nu au fost lăsați să intre, tocmai asta mi-au zis copiii de mai devreme pe care ați auzit, că au venit la școală, știau că se fac pregătiri pentru evaluarea națională care începe săptămâna viitoare, e luni peste o săptămână fix, este prima probă la limba română, copiii trebuiau să se pregătească, au venit la școală de vineri, nu li s-a zis că este grevă, și nu au fost lăsați să intre în școală. Pe poarta școlii este lipit un afiș pe o foaie A4, pe care scrie grevă pe termen nelimitat. Deci se pare că profesorii din sectorul 6 au luat de deja decizia de a face această grevă. Domnul Radu Pisică, liderul de sindicat, a declarat mai devreme că totuși bacalaureatul se ține în condiții normale, Profesorii care s-au înscris în acele comisii de bacalaureat au apucat să semneze faptul că vor face parte din comisii și nu se mai pot retrage, nu mai pot face grevă. Deci părinții, elevii care uh, susțin astăzi competențe, competențele digitale uh, pot fi siguri că se țin aceste probe. Mm -hmm. Nu știu ceilalți elevi ce vor face, însă. Bine, mulțumesc, Elena, te rugăm să urmărești subiectul și evoluția acestui protest. L-am sunat și pe președintele FSLI, mă rog, președintele Ligii Salariaților din Învățământul Preuniversitar din sectorul 6, un sindicat care este afiliat la FSLI, domnul Radu Pisică. Bună dimineața! Bună dimineața! Spuneți-ne, vă rog, care este situația din școlile din sectorul... Șase. Câte școli sunt și în câte din ele se desfășoară acțiuni de protest grevă? Înainte de a vă răspunde vreau să fac o precizare. Nu claro. este adevărat că elevii nu au fost lăsați să intre în școală. Așa. Deci asta este o minciună și nu putem să admitem. Toți elevii care au venit la școală au fost lăsați să intre în școală și sunt supravegheați. Da, dacă spuneți că este profesor. o minciună, domnul Pisică, în condițiile în care mm. uh, reporterul nostru a vorbit cu copiii i-a înregistrat mm. și i-a difuzat. Eu am văzut reporterul noastră am stat de vorbă cu el, uh, copiii care au venit, sunt copii de clasa 5, au geografie și au oră în corpul A. Bun. Noi suntem în corpul B. Este cumva și vreo stare de... Au fost și de... nu nu, în corpul A, unde este profesorul de geografie, care este singurul care nu... A semnat pentru grevă și care nu face grevă, și este liber să stine orele. Aha. Copii au fost trimiși și în corpul o, nu nu deci asta nu înseamnă că Numai nu au fost lăsați să intre în școală. -așa, nu înțeleg. Deci. deci, aveți un profesor care a semnat că nu face grevă și ține orele deci și restul în, au semnat nu, că nu, fac grevă. În această grevă. școală există un profesor, unul singur care nu face grevă Și, -și ține orele. Copii și restul copii ce fac? Au fost trimiși în celălalt corp. Școala asta are două corpuri de clădire la distanță. Și copii au fost trimiși în corpul celălalt. Nu că nu au fost lăsați să intre în școala. Ce înseamnă la nu. distanță? Pai, nu știu, câteva sute de metri. Deci, Sunt în aceeași curte sau. De clădire. Deci, încă o dată. Da. Copiii, nu există în sectorul 6 o școală unde copiii să nu fie lăsati să intre. Bine, am deci... înțeles Bun, am înțeles. Ok, cine le-a transmis de curiozitate că noi avem copii care s-au dus la școală și s-a spus să vină, să se ducă acasă? E declarația lor, nu e invenția reporterului? Da, un uh, angajat de aici, din Corpul B, un mecanic, nu știu ce este, a venit și mi-a zis că. M-au întrebat copii și le-am spus că e grevă. Dar el, săracul, deci n Deci comunicarea, a fost... comunicarea la școala fost 169 corp... este Copiii. făcută de un au mecanic? Au fost trimis în corpul A. Cine nu, a făcut este aceasta... fost deci nu este adevărat că nu au fost lăsați între școală. Bine, vă mai întreb o dată. Cine face comunicarea un mecanic? Nu, s-a întâmplat să se întâlnească cu ei pe stradă, deci nu în incinta școlii, E, e, Bun, am înțeles. întrebat și mă. Nu știu să spun. Domnul Piscă. Aceasta... Eu după ce am ajuns. Am aflat bine bine că am ajuns. în cele din urmă. coordonați această grevă în sectorul 6. Câte școli sunt în sectorul 6 și câți elevi învață în ele. Păi, în sectorul 6, nu știu câte școli. Sunt în jur de 60. Eu nu am toate școlile din sectorul 6 în sindicatul meu. Mai Bun. există un sindicat aici. Peru. În da. câte școli se desfășoară greva atunci? Spuneți-ne așa, pentru cei care uh, au copiii la școală și se întreabă ce se întâmplă. Eu nu am făcut uh, statistica pe școli, eu am făcut statistica pe membrii de sindicat. Așa. Din 1640 de membri da. pe care i-am în sindicat, 1000 au intrat în grevă. Uh -huh. Asta înseamnă 60%. Ceilalți 40% își continuă activitatea, că nu pot eu să-i să intre în, gre în grevă. Uh -huh. Există vreo cale pentru părinți și pentru elevi de a afla dacă școala lor este în grevă sau nu, decât să meargă la școală și să vadă dacă sunt primiți sau ce să facă în ziua respectivă? În, în aproape toate școlile din sectorul 6 există această situație. În uh -huh. puține școli toată școala e în grevă. Cum e așa, o să-și mai sunt vreo două, trei. Uh -huh. În rest, în celelalte școli, sunt și profesori care n-au intrat în grevă, sunt și profesori care sunt în celălalt sindicat Spiru Haret, și normal că am discutat cu o serie de directori de școli și aceștia mi-au spus că elevii vor fi supravegheați de ceilalți profesori care nu sunt în grevă. Bun, domnul președinte, ați făcut o declarație apropo de contextul în care are loc această acțiune de protest. Reamintesc ascultătorilor noștri că FSLI examinează posibilitatea de a declanșa o grevă la nivel național, dar deocamdată a început această acțiune de protest în unele școli din sectorul 6, unde sunt membri în sindicatul condus de domnul Radu Pisică și anume Liga Salariaților din Învățământul Preuniversitar. Da. E, domnul Pisică, ați declarat la Europa FM mai devreme următorul lucru. Și aș vrea să vă citez apropo de context, da? Bacalaureat, examene și așa mai departe. Citez. Eu spuneți dumneavoastră, nu văd nicio tragedie. Se pot amâna. Vă referiți la examene. Se vehiculează că nu se pot înscrie elevii la facultăți. De ce să nu se poată înscrie? Se amână bacul, se amână și înscrierile la facultate. Ce credeți? Că facultăților le convine să rămână fără elevi? De -aia am ajuns noi ce din învățământ, că am avut bunul simț să ne gândim la alții. Ce fac copiii, ce fac părinții? Nici alții nu se gândesc la noi A spus noastră la Europa FM da. e, e, Întrebarea mea este Dacă dumneavoastră uh, folosiți Părinții, copiii și presiunea examenelor Ca un instrument de negociere sindical În acest moment Domnul nu știu, Petreanu domnul Mă domnul Petreanu. da. De când există greve în lumea asta da. Deci greva este un conflict Un da. război și... și dumneavoastră folosiți-o și copii Sau ce? Nu folosesc o statici, copii. copiii. Eu mă folosesc de toate pârghiile pe care le am la dispoziție pentru a obține ceea ce vreau să obțin. Asta e, nu, asta ce, este anume vre, ce anume vreți? Ce care, păi, care să revendică? Păi le, ce ce vreți să obținți? un exemplu. Cei din aviație, care n-au pornit avioanele acum câteva zile și nu știu cine a murit că trebuia să meargă la o operație. Sau, uh, cei sau cei care opresc motivele sau cei care opresc transportatori, care opresc camioanele. Sau deci fiecare se folosește de ce are la, uh, la dispoziție, la îndemână, de ce pârghie are, pentru a... Nimeni nu... Uh, niciun patron, fie că e stat, fie că e patron uh, privat, nimeni nu mărește salariul de bunăvoie, așa că vrea el, e filantrop și vrea el să... Deci trebuie forțat. Mm -hmm. Deci trebuie un conflict... Da, aveți de dreptul legal, conflict. sigur, aveți dreptul legal la grevă, nu știu care, dacă, adică chiar nu am această informație dacă ați respectat procedurile legale în declanșarea acestei acțiuni de protest, presupun că da, dar întrebarea mea este aceasta. Vorbim de destinele a mii de copii, examenele pe care acești copii de le dau în această perioadă. De auzim, auzim acest lucru. Deci de 27 de ani s-a pus pumnul în gură să ne gândim la copii, la destinele copiilor Uite că ne gândim, în sectorul 6 Se țin competențele astăzi În toate liceele se țin competențele, ne gândim Dar uh, De atâția ani de zile Mi se spune lucrul ăsta, Să ne gândim la copii Bun, dar de ce să ne gândim noi la copii? Să nu se gândească guvernanții la copii Și să ne plătească Corespunzător importanței muncii noastre În societate Am înțeles. Deci, bine. mai bine de o jumătate de secol Suntem umiliți și ne se punem uh, pun în gură să ne gândim la copii. Ok. Bine, am înțeles să... Înseamnă că niciodată nu o să reușim cu nicio grevă, pentru că va trebui totdeauna să ne gândim la copii. Bine. Ați respectat procedurile cu legale ceva. în declanșarea uh, acestui? E o diversiune să-ți spui că nu se pot înscrie la facultate sau că nu. Ba cu ceva, da, se va amâna. Probabil cineva nu vrea să-și strice concediul de vară. Dar asta nu înseamnă că nu rămâne nimeni fără BAC. Dar credeți că asta Și este problema pentru... Le pot amâna scrierea, nu e nicio problemă. Dar credeți că asta este problema pentru acești copii care dau examenul concediu de vară? Când nu, se nu, spun... nu, pentru cei care... Da? Nu pentru copii. Păi eu cei la care ei mă gândesc. Să... Deci nu să... Cei care, de exemplu, dacă se amână... În... Da. În... Normal că cei care răspund în scriere sau de examene de BAC vor... se vor duce în vară. Nu mă referam la copii. Bine, ce, ce predați dumneavoastră în învățământ? Eu predau istorie. Bine, mulțumesc foarte frumos, a fost președintele Ligii Salariaților din învățământul preuniversitar, un sindicat care este afiliat la FSLI. FSLI discută posibilitatea declanșării unei greve în învățământ la nivel național. După cum ați auzit, în sectorul 6 din capitală, o parte din școli au intrat într-un fel sau altul în această acțiune de protest, nu putem ști în care se desfășoară greva pentru că nici măcar președintele sindicatului respectiv nu știe care sunt, știe doar că membrii săi de sindicat au semnat pentru grevă. Ce înseamnă această grevă? Domnul Pisică spune că elevii se duc la școală și stau pe acolo prinăuntru. Unii elevi pe care i-a intervievat la fața locului reporterul nostru, Elena Tudor, spun că nu li s-a permis accesul în școală și au fost trimiși acasă. Deci este o situație de confuzie, încercăm să lămurim și noi cât putem lucrurile astea, dar ați auzit, asta este situația, să plătească și copiii, de ce să nu plătească? Eu zic să rămânem în echilibru, avem un concurs, peste câteva minute vă oferim o bicicletă, dar asta puțin mai încolo, pentru că acum coborăm în garajul Europa FM. Dăm o sau August live imediat. Dințe cu Vlad Petrenu și George Zafiu la Europa FM.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 Așa se întâmplă cu artiștii începători. Ed Sheeran a cântat în deschidere la The Motans în dimineața asta. Prieteni, suntem în garajul Europa FM live și pe pagina de Facebook Europa FM. În această dimineață veți auzi live din garaj o piesă care nu se aude nicăieri la radio. Pentru că motanii au o altă piesă care încă se difuzează foarte bine. E vorba de Weekend cu Delia. Știi piesa? Claro. cântă da. fiecare dimineață. Te rog doar să nu o fredonezi, Vlad. Doar atât. The Motans live în garajul Europa FM. Chiar acum cântă... August! Te urasc pentru că am fost fericit. Am o dragoste în rate acum, cu insomniu achit. Am trăit cu viteza luminii, am avut o viață la cheie. Chisinau, București, Londra, Paris, Galia Lactee. Ne hrăneam cu raze de soare și cu nopți gomotoase. Suntem la dietă, dar totuși visăm după șase Și-am dat la maximum bas și volum Dar mă doare oricum, te rog Întoarcem mă în august fă acum A fost o vară e, a, oh, oh. Frumoasă ca Monroe, Cu emoții și fior Andro ca trei de șapte în casino A fost o vară Yeah, ah, oh întoarce un în august din nou Alint-o-mă o, o de inimă mm. Ca un să stau epicentru. Ești ca un cu tremurat, să stau în centru, Ești ca un roșu aprins de tot, într-un alb-negru. Ești ca tini, înainte de furtună. Ah, cum un volge de și Ești ca praful de puscandor, cu miere, si dulce, amară. Ești ca ultima zi de vară. Ast te urăsc, mâine am să-ți cad la picioare. Posto var eh yeah, ah oh From what's a comment in the loop Quoi emozioni che ho I can ah oh era obții de inimă Timpul iar eu om s-o Îți promit că vom fi fericiți cu orice preț Cad în frecvență joasă, tu ridică-mă la solo Îndoarce-mă în august și uităm acolo mm. A fost o vară. E, a, o, auzi, ai ah, condiție fizică. Uita, dacă pentru cei care ne văd pe Facebook, uite așa a fost toată melodia. Eu am senzația bună dimineața, binevenit. Bună dimineața, bine v-am găsit. Eu am senzația că playback-ul în România s-a inventat pentru că artiștii nu aveau condiție fizică. Da, da, uite te la el. Bine, da, uite-te și la mine în și... comparație vrei să vorbești, nu? Uite brandul la baterist în spate, uite brand acolo <laughs> Da, să trăiți? Da, trăiți. mai de bine, îmi plac Motans, Să nu ne supărăm, mult. da <laughs> Deci aveți, aveți un brand puternic Avem, avem brand, avem și de brand au, au și brand, au început să aibă și brand Avem de toate Aveți și piesă pentru luna, august, luna aia frumoasă Când noi, Vlad, o să fim în concediu Nu, de asta ne place piesa, știi, că o să fim în concediu Cum s-a născut chestia asta cu E, ah, O Când ți-a venit? Când am hotărât, adică m-am gândit cu ce, poți să, cu ce poți să descri o vară și am gândit ceva de nedescris, ce ar fi de nedescris? Ok, ar fi un, o, o chestie de suflet, adică un urlet de suflet și a venit acesteia o avem a un mi-aunat, un miaunat de, de suflet. Dacă tot ai amintit de vară, de nedescris, o să fie live pe plajă. Concertul nostru din 27-28 și 29 iulie unde în premieră o să avem The Motans. Sunt convins că o să vină și fanii tăi. Cine sunt fanii tăi descoperite în luni de când te ai lansat? Da, și fanele Sunt oameni de toate categoriile Sunt de oameni și femei. Și atât fete cât și femei și bărbați și băieți, adică Asta are un spectru uh, foarte larg, să zicem așa, de fain. Îmi place descrierea ta. Așteptăm un concert mare de Motans, așa cum s-a întâmplat cu toate uh, numele care au venit în ultimul an în, de, în România. Mă refer aici la Carlos, care deja uh, sper eu că să facă tradiție cu spectacolul de la arene și așa mai departe. Mm. Te-ai gândit cum ar arăta spectacolul tău cel mai mare? Nu m-am gândit la asta încă. Mă pregătesc. Până te când... pregătești pentru asta. Bine, până una alta, ascultați The Motans, August. E o piesă foarte tare după ce o să-i facem loc pentru că piesa cu Delia este absolut fabuloasă. Știi că uh, se întâmplă asta la radio, nu reușim să dăm acum nici piesa nouă de la Delia și nici piesa nouă de la The Motans, pentru că aveți o piesă împreună. Mulțumesc tare mult! Ne întoarcem în deșteptarea ei, sunt The Motans și vedeți la live pe plajă peste aproximativ o lună și jumătate.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 Avocatul diavolului. Vineri de la ora 13 și 15 în direct la Europe FM.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 Ieșiți la picnic, iarba verde, cald, frumos, te relaxezi.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 10 minute, da? Trimiteți un SMS 1769 Scrieți Phil Collins și săptămâna asta Vineri dimineață mai exact Poate aflați de la Europa FM din deșteptarea Că plecați la concertul lui Phil Collins de la Paris Facem noi cinste cu biletele, cazarea Și biletele de avion Susud eu acum, Phil Collins, bună din dispoziție pentru a trimite un SMS sau câte vreți voi la 1.7.6.9 cu textul Phil Collins Phil Collins și puteți ajunge la Paris la concertul de la sfârșitul lunii. Um, da, să dăm și o concluzie la interviul nostru de mai devreme cu domnul Pisică. Ai observat, scuze-mă, ai observat că am avut la în debutul orei o pisică și am continuat cu uh, Motani? Da. Motans? <laughs> a fost doar Ce? întâmplare, să știți că nu, n adică n-am calculat asta azi. Da. FSLI anunță, deci Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, a anunțat că nu sunt întrunite condițiile pentru declanșarea grevei generale, spunând însă că asta nu înseamnă că salariații din învățământ ar fi mulțumiți de legea salarizării. Nemulțumirea e profundă, spune conducerea FSLI, care a precizat că protestele pot fi reluate după începerea anului școlar 2017-2018. Ați remarcat că în interviu cu liderul sindical din sectorul 6, care nu știa exact în câte școli se desfășoară acțiunea de protest, la a întrebat de două ori dacă sunt întrunite condițiile legale și a evitat să răspundă. Asta înseamnă că și deci SLE... ce se întâmplă astăzi da. în unele școli din sectorul 6 este ilegal. Mai mult sau da. mai puțin? Nu știu, n-a spus dacă are condițiile legale îndeplinite sau nu. Poate că le are și a omis să răspundă de două ori. Nu știu. Dar una peste alta, FESLEI a decis să nu înceapă greva. Bun, sigur, asta nu înseamnă că vreun Asta e o federație, FESLEI. Mm -hmm. Asta nu înseamnă că vreunul din sindicatele din FESLEI nu decide de capul lui să meargă înainte. Bine, continuăm, rămânem în echilibru, ceea ce spuneam și mai devreme, 9 și 48 de minute...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 reporter. e în direct cu noi acum la, la Europa FM. Bună dimineața, Catalina. Bună dimineața. Da, bine bine Ești în formă, da? Sunt Când... pregătită. Când... Ai băut cafea? Am foarte mare emoții, să știi. Ai, ai cafea? Da, am băut bucurice. E foarte bine. E foarte bine, înseamnă că ești pregătită. Eu spun cuvintele, tu trebuie să uh, ne indici măcar patru antonime, da, opusul și poți câștiga. Mergem până la capăt, da? Mergem. Hai să vedem. Mult succes! La România! Aproape! Departe! Amuzant! Uh, Licisitor. A A... Uh, uh, nu știu! Arătos! Uh, uret! Confirmare! Uh, Infirmare! Plagiat! Uh, nu știu! Omniprezent! Uh, nu știu! Scumpire! Ieftire! Nu Klaus Iohannis Vorbăreț. Vorbăreț Cât ai numărat Vlad? Da a să vedem la dacă... 4 Luca numără 5. Deci între Eu 4 și 5 răspunsuri corecte. Da, ce a răspuns? Ce ai răspuns la amuzant că nu mai știu. Precisitor a zis. Da, e ok. E ok, da. Deci ai 5. Bravo, felicitări Cătălina, ești câștigătoarea noastră din dimineața asta. Te urma cu un zâmbet suflet. Ai câștigat o superbicicletă și un set de produse Equilibra. Acum ai și tu energie pentru bucurie. e FM. Pe aceeași frecvență cu tine. We don't talk anymore. We don't talk, we don't talk like we do. We don't anymore.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 We don't talk anymore like we used to do.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 Că vim Ne apropiem de finalul ediției de astăzi, deșteptarea 9 și 53 de minute. Încă o dată știrea dimineții, FSLI anunță că nu sunt întrunite condițiile pentru declanșarea grevei generale în educație, conform hotărârii Colegiului Național al Liderilor FSLI. În perioada 6-9 iunie anul acesta, membrii de sindicat au fost consultați prin referendum pentru a-și exprima opțiunea cu privire la declanșarea grevei generale începând cu 12 iunie și, potrivit FSLI, în urma centralizării datelor, reiese că 45% din totalul membrilor de sindicat au spus da pentru grevă generale. Deci, în această situație, comunică FSLI, nu sunt întronite condițiile pentru a declanșa greva generală. Foarte interesant că în sectorul 6, după cum ați auzit, a fost întrerupt procesul de învățământ în unele școli de către unii profesori care sunt membri ai unui sindicat afiliat la FSLI. L-am intervievat mai devreme pe președintele acestui sindicat, domnul Radu Pisică. Suntem curioși ce -o se întâmple în continuare acolo. Domnul Pisică a spus că, din punctul lui de vedere, nu e nicio problemă să folosească... Um, metoda aceasta de constrângere. Da, într-o perioadă în care elevii dau examene tocmai capătă mai multă greutate. Bun, din punct de vedere distracție, Radu Constantinescu e în caravana Bergambiere Europa FM. Astăzi ia și el o pauză, dar săptămâna asta are treabă multă. Abrud e pe lista noastră, marți, adică mâine, miercuri va ajunge la Dej, joi la Huedin, vineri și sâmbătă la Cluj-Napoca, iar duminică în Turda. Da, astăzi de la 11 la interviurile Europa FM vine consilierul prezidențial pentru politică externă, Bogdan Aurescu. Membru al delegației care l-a însoțit pe președintele Claus Johannis în Statele Unite, domnul Aurescu va discuta cu Anca Grădinaru despre rezultatele acestei întâlniri între președintele României și președintele Statelor Unite și despre viitorul relațiilor româno-americane. Dar și, evident, despre perspectiva întâlnirilor pe care Claus Iohannis le va avea cu Angela Merkel și Emmanuel Macron. Emisiunea o puteți urmări în direct pe paginile noastre de Facebook și pe interviuri.europafm.ro și puteți trimite întrebări și opinii direct pe pagina noastră de Facebook sau folosind hashtagul interviuri Europa FM. 4 minute până la știri vine Ciprian Dinu ca să aducă și mai multă greutate Uh, emisii de astăzi, programului de astăzi, uh, v-au zit și mâine dimineața. Sigur că da. Dar nu cu tine, că tu pleci. Da, mă, trebuie să-l lipsezi câteva zile, dar da, nu ar fi o problemă. O să rămână și aici cu voi. Rămâneți pe mâini bune. Da, mâine. Domnul Zafiu pleacă în interes de serviciu, într-un oraș exotic, unde o să mănânce și o să distreze și noi rămânem aici la munca. În delegație. Dacă, asta e viața. Dacă vreți, vă fac un jurnal, așa cu cât am muncit în fiecare din zilele următoare. Da, sigur da? da Bine, ținem jurnalul. Nu mai bine. Toate bune.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 Consultați medicul înainte de a urma dieta S-Line System Ai grijă de silueta ta Ups Las că cioburile aduc noroc Așa e, uite, la 3 litri am câștigat tot 3 litri